Біля самого під'їзду по Емці раптом різанула кулеметна черга. На постріли вибігли червоноармійці. Якісь постаті вискочили з підвалу, кинулись навтіки. В одній із них я впізнав снилика. Цього ж дня німецькі мотоциклісти увірвались на околиці міста з боку Перемишля. Ми встигли проскочити на міськвиконкомівській машині. До самого Тернополя надіялись, що і цього разу тривога виявиться даремною. О багатостраждальні дороги 1941 року. Скільки про вас мовлено, стільки написано. Розбомблений ешелон у Золочеві. Перевернуті вагони, крики, стогін поранених. Усе змішалося, переплуталося. І серед усього цього хаосу. очі. Вони потім не раз ввижалися мені і в Краківській тюрмі, і в Бескидах. Я їх і зараз виразно бачу, немов минуло не три десятирічя, а одна мить. Волошкові тому ще оченята хлопчика. А поруч нього мертва мати. У Тернополі у нас забрали машину. До волочиська старого кордону. Добиралися пішки на попутних підводах. Командир у всьому розібрався, наказав нагодувати нас і навіть допоміг влаштуватися на тендер із вугіллям. До Києва приїхали вночі. Вокзал завжди такий веселий, святково освітлений, тепер був похмурий. У затемненому пасажирському залі чмініли сині лампочки – на лавах на підлозі сиділи, лежали, спали, евакуйовані червоноармійці-матроси. Пахло шинелями, махоркою, залізом, рушничним маслом. На мотузках, напнутих між лавами, сушилися пелюшки. Ми помилися, випрали сорочки і наділи їх на голе тіло, щоб швидше просохли. Ранком, не дочекавшись трамваю, пішли на бульвар Шевченка, де тоді містився Народний комісаріат освіти УРСР. Пішли, слухаючись, у мирний шелест київських каштанів. Про війну нагадували тільки великі залізні вуха звуковловлювачів та довгі націлені у небо стволи зеніток. У Києві я пробув два дні. ішов другий тиждень війни – Уже почалася евакуація вузів університету окремих установ. Проте мало хто з людей, з якими я зустрічався, надавав цьому трагічного значення. Гітлеру Києва не бачити, як своїх вух, Вили сирени протиповітряної оборони, але люди не поспішали у сховище. В кінотеатрах крутили Чапаєва. Пісня Лебедєва Кумача «Якщо завтра війна» виривалася із чорних тарілок репродукторів, лунала на площі Богдана Хмельницького, де проходили навчання червоноармійці і ополченці. Але співали її тепер інакше. Той же мотив та слова інші. Не «якщо завтра війна», а «вже настала війна». Поїхав Яша Мегердичеву. Мій веселий, вірний друг. Повіз на схід групу іспанських дітей. Далі, от війни, Уже другої у їхньому маленькому житті. Я зустрів його через 27 років На сторінках правди. Номер 15 за 1968 рік. Діти Мегердичева. Прочитав заголовок, пробіг очима перші рядки нарису і згадав евакуацію. Дороги війни потім закинули мого друга на береги Волги у місто Вольськ. Була війна, були сироти, діти війни, і батьком їм, наставником, другом на все життя, став Яків Антонович Мигердичеву.